Hvala zaboravljamo one tradicije, predajanja, koja su neuporedivo iznad onoga, kao pa mi mislim da je važna, nevrijedna, pa na je svojom, svojom jednostavnom i e, tenkistima, svas, svojom I to dolno što posjetio je da ovdje postoje tri erate, da se ovdje nekad nekomu našio, da treba i danci da se zna, da se pošto je. Če bi da se stavi srpe tri erate. Ja. Jeste. Tako mi, mi je na počinu. No, da so su kog razgovor? Da su najburi se se za trvalan mjesec no, mjese, <laughs> da, da, da se stavaju. So, da, su što tako. opet u slavu Božju, u slavu sveta Kojića, u slavu sveta Prija Raka i u slavu sad već e, da je proširen raznik jer svojimo i vidjeli naših potaca i našo postavljeno se da ne izbudimo naša načina I da se ipak nadamo i kroz nadu i vjeru dubavi stremimo, to je u velikoj mjeri njihova zasluga, a opet sve povezano karikama svetoga predanja i sa svetim jeracima i sa svetim apostolima i sa svetom trojicom, pa su oni svojim trudom i žrtvom obezbijedili i našoj brati, jerom onahu vasiliju da primi U ovoj obitelji monaški postrik pa da dobije ime velikog Vasilija, čime ga čini prisutnim i u našoj zajednici, jer to je velika obaveza da neko i nosi ime Svetog Vasilija, a obaveza je za koja ima sabrata, koji ga slavi, koji njegovo ime nosi, pa nas to i... I možda nekad ne bismo htjeli podsjeća na ime tog velikana, naše svete crkve pravoslavne, velikog svetitelja, pa onda imamo i svetog Grigorije Bogoslova, čije ime primio također na današnji dan monah i sabratove obitelji Grigorije, i on dobio ime po velikom Grigoriju, to je veliki bogoslov baš veliki blagoslov i za njegovu dušu, a i za obitelj i kojem pripada da kad ga gledamo, kad se s njim pozdravljamo, pa i kad se nekad i posvađamo, pa i mirimo da imamo velikog Grigorija, velikog mirotvorca Hristovog, koji je mirio ne samo ljude jedne sa drugima, nego mirio ljudsku prirodu sa božanskom, tumačeći sve te dogmate govoreći o velikoj uzvišenoj ulozi ljudske prirode koje je božanska primila i sjedinila ličnosti gospoda Isusa Hrista tako da nema prostora za razdor za diobu jer je Bog postao čovjek i upravo ta tajna vopoćenja je temelj svakog mirotvorstva nema mira jer nema Boga čovjeka tako da je sveti Grigorijer o bezbiljotvu, nepokolebljivu platformu svakog bratu ljublja i bogoljublja, tačno odredivši dogmate naše vjere i opisavši i izrazivši učenje o Svetoj Trojici, učenje o spasenju čovjeka kroz sjedinjenje sa Boga čovjekom i Sinom Božim. Tako da, to imamo i taj blabaslov. A onda... Istog tog dana, kad je Grigorije primio monaški postrik, krstili smo i našeg brata Jovana, dobio ime po trećem jerarhu, ravnom počasti u tovoj zvojici Jovanu zvatovstvom, dobio njegovo ime i primio kreštenje na današnji dan, a on je na jedan način sabratove svete obitelji, tu je sa nama trudi se, tako da eto imamo i dan kad su naši oci primili postrik imamo dan kad su neki primili monaški postrik neki krštenje tako da slava Bogu i svetoj trojici i majici crkvi da su sveta ta tri erahe i kako prisutni naravno u vaseljenskoj crkvi ali evo i u naše dane i u ovoj svetoj obitelji i to nam pomaže da ih se sjećamo da ih praznujemo na ovakav način, kroz ovakvo sabranje, kroz ko kroz svete liturgije, a treba znati da je njihova vlast koju imaju pred Bogom ogromna. I svetoga Vasilija, i svetoga Grigorija, i svetoga Ivana Zlatulstva. A vlast i sile projavljuje se u tome da mogu da pomognu našim umovima našim dušama, našim srcima da vide Boga, da očiste srce od olaži, od jeresi, od olažnih učenja, od funcanja ovoga svijeta, da živimo u istini, da se istinom čistimo i da očišljenim srcem Boga vidimo. A onaj ko može da nam pomogne u tome, to je veliki pomoćnik, to je veliki čovjek, to je veliki svetitelj ako iko može da nam pomogne Boga da vidimo onatim kakav jeste to su sve ta tri jerarka, Vasilije, Gregorije i ovam zvatulosti eto njih to da tražimo ako budemo iskreno tražili i trud priložili toj molitvi sigurno je da ćemo traženo i zadobiti A ono što zadobijemo jeste zalog onih vječnih dalova ono vječno blagoženstvo kome se eto i nadamo koga daj bože i da se удостоjimo molitvama svetih otaca u naših svetih grobovima i svih svetih otaca uz njih blagodareci i našim ocima koji nam svojim trudom i žrtvom dahu mogućnost da u svemu ovome učestvujemo i da se svim ovim dobrima i blagoslovima nasvađujemo Daj Bože da tako bude do kraja svijeta i vremena i do početka osmom i neprovezanog vječnog dana. Da, a ja šta nešto da dodam, možete pomema da. Luka? Evo, baš smo bili sad u podlogu, dajme da ima načina sahranu vašeg vrata, baš da počeš ja, guma Luke, pa vidite tako nam pomeno kako je to on je od prvih monaha znači tog obnuljnog monaštva u Cunagori. Znači, kada je on došao i kada je stvarno krenulo tako, s velikim blagoslovom i silom Božijom, da su jedan našli slova četiri braca, znači dobivši blagoslov svetih evanđelista, Mateja, Marka, Luke i Jovana, znači, tako da je to krenulo sa jednom velikom silom, i blagoslov Boži. Eto, pa je to buo uklon, neposledno posle toga e, monašanje isto na Cetinju, znači, e, monaha, Jefrema, Isaka i Filakima sada, vladike, u kojoj Makedoniji, da bi za dva dana posle njih ovde bilo monašanje u, u ovoj svjetoj obitelji. Znači, to su isto, kažemo, prvijenci obnoljenja ove svete obitelji a eto, kažu, to je to vreme tako bilo obnove, eto, sad se prvi prinosi, do gospodu prinose, donose, daju se, eto, vidite kako je ovdje i otac Saharija pošao i otac Luka, eto, to je sve po Božjem promislu, i tako da, kažem, oni su pošli da nama pripreme i da neku vezu uhvatimo preko njih, koj Bog da za Carstvo nebesko, tako da, eto, da je sve to nekako u tom domostru i Božjem, A, možda da u momentu malo i na, nam je teško i tužno, ali je opet to velika sila Božija i blagoslo Božije u svemu tome. Tako da mi kao hrišćani to prihvatimo i da se radujemo svemu i da mi sledimo taj put, eto kažem kako su i ovi naši predsi, zastnici i tako sveti, evo je sveti jerarka koji taj put prasirali, da mi to sledimo i s radošću tu neku našu žrtvu, blogu ugodnu, eto, bar minimalnu, da učinimo da se dostavimo tog, te, te tog poziva Gospodnja, s radošću da priđemo Gospodu, da kaže nam Gospod Bredosloveni, znači da primite radost a, znači, u stansu u nebeskom, eto da nas Bog tako i priklati i dostoji, I da se mi, da kredemo tako tim putem i da se radujemo u Gospodu, da nam to bude, znači, naš put i naš tiso. I da smo čuli kako je, e, znači, no, kaže Gospod, je isti, znači, Isus je isti, isti, isti i da uvijek i sada isti je Gospod, da se ne varamo učenjima, tuđim učenjima, nego jedan je put, jedna je istina. I jedan Gospod, eto, kada bude blagoslo, neko kupim zaš, da sam kupjamo, da to traje, i u Carstvu, nebez komise, ovako okupimo, ame Bože,